Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informat și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Aceasta este emisiunea de 18 octombrie 2007 și o să încercăm să vorbim despre ștergea memoriei, premiile IDN Nobel, tunele invizibile și mai pe larg despre premiul Nobel în fizică. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Chiar aici, la știința.info. Bine te-am regăsit, Andrei! bine ai venit de nou pe la mine! A treia locație unde facem registrările de podcast. Sperăm să crească numărul locațiilor. Astăzi sper să fie o emisiune interesantă, pentru că tocmai mai a trecut săptămâna Premiilor Nobel și, printre altele, s-a dat și Premiul Nobel la Fizică și partea interesantă este că cel care a luat uh, Premiul Nobel la Fizică a fost unul dintre colaboratorii tăi. Da, deci... Mai mult sau mai puțin am, luat, am lucrat pe niște continuări ale ceea ce au făcut ei în original. Deci eu am, lucrat în, am început doctoratul 96, articolul lor era de 89. Dar mai mult sau mai puțin articolul lui Fert a fost unul din primele care le-am citit la începutul doctoratului. Am înțeles că l-ai cunoscut și personal. L-am cunoscut și personal și de acum tot începem cu partea politică. Am avut o părere foarte bună despre el ca om prima dată când l-am cunoscut de fapt eram cred că cam la trei luni după ce mi-a început doctoratul și eram în state la o conferință la Santa Barbara în ianuarie acolo erau 20 de grade, toți americanii relaxați, ferte eram brăca la costum era foarte prezentabil nu dar eu, este o personalitate No, e regulat, atunci. Sper ca ascultătorii noștri să aibă puțină răbdare după câteva știri scurte, pentru că, desigur, partea lungă a emisiunii va fi o discuție despre premiul Nobel despre fizică. Da. în ultima vreme am observat că îți plac foarte tare astronomia și medicina pe care din ele eu prefer să... din ce în ce mai mult medicina, pentru că din ce în ce mai mult sunt uimit de complexitatea corpului uman și nu m-aș fi așteptat că o asemenea frumusețe se poate găsi aici pe pământ, nu trebuie să te duci la tele ca să o vezi. Astăzi am venit cu un articol scurt despre memorii și anume cum memoriile se pot șterge cu o, singur, cu o simplă injec, uh, injecție. Sper să nu mă o faci prea repede. <laughs> <laughs> nu ți -o fac, mai ales că trăim acum într-un regim democratic, deci nu, <laughs> regimul fost regim nu poate să profite de asemenea ostensile. Oricum, aceasta nu mai este o poveste din Star Trek ce a devenit realitate. Oamenii de știință au arătat că memoriile pe termen lung se pot șterge, cel puțin în animale, cu ajutorul unei simple injecții. Eu am experimentat în șoareci, pe care îi învățaseră în prealabil să evite anumite băuturi. Toate aceste memorii au fost șterse apoi în câteva minute, prin injectarea unui medicament experimental denumit ZIP. El întrerupe funcționarea corectă a moleculei PKMZ, -a, care pare să fie un adevărat motor mereu în acțiune, necesar, necesar păstrării memorilor pe termen lung. Oricum, se știe că memoria este partea esențială a ceea ce ne definește pe fiecare dintre noi, unii compară memoria cu un fel de lipici care conectează ceea ce noi numim conștiință. Neurologul tot, Sactor consideră de exemplu că memoria este esența a ceea ce ține împreună sufletul nostru, iar pierderea ei ne poate lăsa definitiv în ceață, ne face să ne simțim o cu totul altă persoană, așa cum a arătat psihologul Oliver Sacks în celebra sa carte Omul care și-a confundat nevasta cu o căciulă. Invenția, deci, a unei simple injecții care ne poate șterge memoriile de lungă durată, deschide o cutie a Pandorei. Practic, un astfel de tratament redefinește conștiința pacienților astfel tratați. Dar iată că ceea ce părea ieri o poveste științifico-fantastică devine astăzi o realitate. Cercetători de la Institutul Weismann din Israel au reușit într-adevăr să șteargă memoriile de lungă durată cu ajutorul unei simple injecții. Rezultatele lor au fost publicate în prestigioasă revistă Science. Ei au experimentat în Șoareci, cărora le dăduseră să bea, în prealabil, băuturi ce provocau dureri de burtă. După un timp, șoareci învățaseră să evite aceste băuturi. Câteva săptămâni mai târziu, șoarecilor le-a fost administrat medicamentul experimental denumit ZIP și, în câteva minute, șoareci au uitat ce băuturi să evite. Medicamentul ZIP întrerupe funcționarea corectă a moleculei PKMZ, -a, moleculă ce pare să fie un adevărat motor mereu în acțiune, Necesar păstrării memorilor pe termen lung. Practic, ea dublează numărul de receptori ai unui neuron, pregătindu-l astfel să privească mai eficient semnalele de la un alt neuron. Dacă însă funcționarea moleculei pkmz este blocată prin administrarea acestui medicament, numărul de receptori scade brusc și memoriile deja stocate sunt alterate până la punctul în care dispar, ceea ce este remarcabil este că numai memoriile pe termen lung par să fi fost afectate, nu și cele pe termen scurt. Acest element este esențial dacă vrem să tratăm pacienți cu probleme psihice rezultate în urma unor experiențe traumatizante. Acestora am vrea să le ștergem memoria acestor experiențe, <coughs> ce sunt întotdeauna de foarte lungă durată. Cu toate acestea, noua metodă descoperită de cercetătorii din Israel nu este suficient de selectivă pentru a avea aplicații practice în astfel de cazuri. Cu alte cuvinte, pacienții injectați cu medicamentul ZIP și-ar pierde toate memorile de lungă durată, inclusiv cele esențiale pentru ei, afectându-le astfel grav conștiința, cum am discutat, și creând probabil probleme psihice adiționale. Și acum citatul emisiunii cu Cristi. Astăzi un citat de cineva anonim. Universul este simplu. Numai explicația lui este complexă. Și contrariul în viziunea lui Erwin Schrödinger, care a zis că nu ești un fizician bun care a înțeles dacă nu ești în stare să explici oricui ceea ce faci. Deci, cu alte dacă este simplu de explicat, totuși nu este așa de complex. Este complex atunci când nu înțelegi. <laughs> Am uitat așa, puțin peste ceea ce ai dus toastă și a rămas puțin. Surprinzi de subiect, deci dă drumul. De fapt, nu vreau să discut numai despre un anumit subiect, ci vreau să le atrag atenția ascultătorilor noștri. În cazul care nu știam, că niște premii mult mai interesante, denumite ignobil, se dau în fiecare an cu un pic înaintea premiilor Nobel. Pentru ce se dau? Premiile acestea se dau pentru o cercetare care... Al cărui subiect când îl auzi te apucă râsul, dar după aceea te face să te gândești profund. Asta este ceea ce încearcă ei. Dăm exemple de câteva subiecte. De exemplu, premiul pentru chimie a fost primit de Mayu Yamamoto, care a dezvoltat o metodă de a extrage vanilina, de cesență de vanilie din excremente de vacă. După aia, pe care vanile, pe care probabil după aia poți să pui mâncare bănuiesc. Ehm, da. <laughs> uh, pentru pace a fost dat unor cercetători americani de la un centru din Dayton, Ohio, care încercau să descopere diverse substanțe care administrate soldaților armatei adverse îi va face irezistibil unul pentru celălalt, să fie și homosexual, și excitați. Ceea ce numeau e în engleză gay bomb. Subiectul, de fapt, pe care vreau să-l discut mai pe lung este un premiu pentru biologie și, de fapt, cred că inițial l-au numit premiu pentru aviație și, în termeni populari, sună așa dacă le administrați Viagra la Șoareci, atunci nu au probleme cu zborurile cu avionul pe distanță lungă. Au făcut experimentul? Uh, nu i-au suit în avion, dar Șoareci au fost foarte mulțumiți că li s-a dat Viagra la greu. <laughs> Cum au pus să-și da <laughs> uh, De fapt... Uh, se știe că jet lag-ul, sau nu știu cum să-l traduc în limba română... Diferența de fus orar? Difer... Efectul diferenței de fus orar asupra unei persoane umane care traversează continentele și zboară 90 ore cu avionul. Nu știu dacă ai încercat-o tu. Eu am avut de suferit de câteva ori și poate fi deosebit de... Și de ce ar ajuta Viagra? De fapt... Titlul original are articolului, ca să-ți dai seama că nu era vorba despre o glumă, sună în modul următor. Sidenafil accelerează reantrenarea ciclu ciclurilor circadiene după un avans în ciclul întuneric lumină. Și, de fapt, de fapt, tu știi, de fapt, am, am discutat pe vremuri care este cauza ciclurilor circadiene. Ciclurilor zilnice. Ciclurilor zilnice. E vorba de două molecule, după cum mi amintesc, care lucrează în tandem și care, care fac un fel de ceas biologic în interiorul nostru și care sunt sincronizate cu lumina. Mai mult sau mai puțin? Da. Și, de fapt, lumina, de fapt, induce activarea unei enzime care este denumită guanilciclază, care duce la producerea unei, unei alte enzime și, de fapt, Viagra, în altă parte, afectează tocmai funcționarea acestei enzime în efectele ei cunoscute. Și ei s-au gândit că dacă tot această moleculă -en -en enzimă e responsabilă și de acest ciclu circadian, oare are vreun efect? Și au observat un efect pozitiv. Cred că după două subiecte mai medicale e cazul să ne mutăm spre fizica teoretică. Nu chiar spre fizica așa de teoretică, ci spre electromagnetism. Pentru că recent, un grup de matematicieni de la Universitatea din Rochester, de fapt cei care au proiectat acum un an de zile așa-nmita cutie invizibilă, au revenit cu un alt concept, cel al uh, tunelului invizibil care este soluția teleportării propuse de ei. Cutia invizibilă, care a fost propusă acum un an de zile de către aceiași matematicieni, ar fi construită dintr-un material special, care face ca lumina să ocolească cutia, revenind însă la traiectoria inițială. În acest fel, obiectele din spatele cutia apar nedeformate, iar cutia ce conține obiectul este invizibilă unui observator extern. Iată însă că recent aceiași matematicieni au extins calculul matematic pentru a proiecta acest tunel invizibil. Acesta funcționează în același mod, făcând posibil transferul obiectelor de la un capăt la celălalt, fără a fi văzute de un observator extern. În studiul lor, ce a apărut pe 12 octombrie în revista Physical Review Letters, profesorul Greenleaf și colaboratorii săi propun o variație a proiectului de cutie invizibilă, să ne imaginăm că folosim același material pentru a construi un tub, spune profesorul Greenleaf. Dacă materialul este construit conform specificațiilor noastre, atunci putem introduce un obiect la un capăt al tubului și vom vedea apoi cum el dispare pur și simplu din câmpul nostru vizual, împreună cu tubul, desigur, pentru a apărea la celălalt capăt al tubului. Tehnologia prezentă poate construi astfel de materiale doar în domeniul radiațiilor electromagnetice din domeniul microundelor. Cu toate acestea, teoria matematică este aplicabilă pentru radiații electromagnetice de orice frecvență, incluzând lumina vizibilă. Iar aplicațiile pot fi chiar foarte apropiate, ca de exemplu operațiile medicale endoscopice. În acest caz, instrumentele medicale folosite în endoscopie trebuie să fie ghidate de un aparat cu rezonanță magnetică pentru a fi aduse și folosite la locuri de operație. Cu toate acestea, câmpul magnetic al mașinii interacționează cu instrumentele medicale, distorsionând imaginile captate de mașină. Dacă, însă, instrumentele medicale ar fi făcute din materialul special proiectat de profesorul Greenleaf, atunci instrumentele respective ar apărea practic invizibile aparatului de rezonanță magnetică, iar imaginile cap captate ar fi intacte. Pentru a proiecta tunelul invizibil, cercetătorii au utilizat aplicații software speciale cu care pot simula câmpul electromagnetic în diverse materiale. I-au ales apoi aceste materiale în așa fel încât câmpul electromagnetic al luminii să fie ghidat după dorința lor, pentru a păstra direcția razelor de lumină ce se îndreaptă către pereții ai tunelului. Cu alte cuvinte, razele de lumină ce ajung în dreptul lui tunelului vor ocoli în prima instanță tunelul prin materialul special construit, dar vor reveni apoi la direcția originală odată ce ies din tunel. În acest fel, tunelul va apărea invizibil din orice direcție, căci vom vedea mereu obiectele din spatele tunelului și în plus aceste obiecte vor fi nedeformate. Profesorul Greenleaf crede că aceeași tehnologie poate fi utilizată și la construcția unor televizoare tridimensionale. Să ne imaginăm mii de astfel de tuburi invizibile așezate într-un chem și al căror capăt sfârșește în diverse locații din spațiu, adaugă profesorul Greenleaf. Ghemul acesta aduce aminte de vasele ce sunt construite cu fibre optice. Toate aceste fibre optice vor fi invizibile de data aceasta, iar ele vor lumina la capătul dinspre televizor, creând imagini tridimensionale. Rezultatele recente sunt numai niște simulații numerice. Povara cea mare rămâne pe urmărul inginerilor care trebuie să construiască astfel de materiale și nu numai în domeniul microondelor, ca până acum. Deci remarc faptul că e departamentul de matematică și știu că mintea matematicienilor umblă foarte liber, ceea ce e un lucru foarte bun. Și? Dar întrebarea mea este ce proprietatea materialelor le trebuie? Deci, după cum probabil știi, aceste materiale nu sunt izotrope. Ele au niște structuri, niște structuri periodice, în așa fel încât lumina să se curbeze la niște unghiuri care sunt nenaturale. Am mai discutat. Da. Acum câteva emisiuni în urmă Despre materialele cu indice negativ de refracție Exact pentru a construi aceste materiale Care refractă lumina în direcții nenaturale Trebuie să construiești atunci materiale cu structuri speciale Și desigur că cu cât lungimea de undă a luminii este mai mică Cu atât sunt mai greu de construit Materialele construite pot să aibă aceste efecte microunde, Tocmai pentru că lungimea de undă în microunde este destul de mare Poate să fie de un centimetru chiar și atunci poți să construiești aceste materiale care au structuri speciale, pentru că structurile respective nu trebuie neapărat să fie foarte, foarte mici. Dar dacă vrei să construiești aceste materiale pentru domeniul vizibil, unde lungimea de undă este de un micrometru, atunci devine foarte, foarte greu să construiești materialele. E o părere bună despre vizibil. Nu este un micrometru lungimea de undă? Sunt 1000 de nanometri. Cred că eu, pe la 880, considerat că nu mai pot să văd, dar. Dacă tu reușești, stai bine, în jur de un micrometru. <laughs> 660 nanometri roșu, dacă vrei, Dar Da. Asta este ordinul de mărime. Ok. Deci devine foarte, foarte greu, și într-adevăr, tu ai dreptate. E un alt comentariu, comentariu pentru că știam unde bate toată chestia asta. Problema este că trebuie stui doar în roșu. Deci, în general, funcționarea depinde foarte mult de lungimea de undă și nu produc același efect în toate culorile. Exact, astfel de materiale ar trebui deci, corectate cromatic, așa după cum există lentile care sunt speciale, de, care corectează de, pentru fiecare lungime de, de undă. Nu pot să le... Deci, tu de, spui că materialele respective nu pot să fie corectate cromatic. Nu, pentru că până la urmă, de deci ce vorba de cristale fotonice, în care structura cristalină da? interacționează cu un luni lungimea de undă e proporțională cu dimensiunea cristalină și se întâmplă ce se întâmplă când trece razele X printr-un material, se produc tot felul de fenomene de difracție interesante. Ori difracția aceea și ca să obții efectul este esențial ca structura ta cristalină să aibă o anumită relație cu lungimea de undă și odată ce s-a schimbat lungimea de undă, tu nu poți să ai un cristal care are mai mult decât o constantă cristalină sau trei. Bine. <laughs> no <prim -aici. laughs> no <prim -aici. laughs> Și acum gluma emisiei cu Andrei. Biologia probabil că este singura știință în care multiplicarea se confundă cu diviziunea. Am ajuns la subiectul cel lung al emisiunii și, după cum am promis, o să discutăm despre premiul Nobel de fizică, care s-a acordat săptămâna trecută. Mai întâi ne poți spune cine l-a luat? L-au luat Albert Fer, un profesor francez, și Peter Grumberg, care este din Aachen. De fapt, el este la institutul cercetare din Iulich. Și pe ce subiect? Subiectul este magnetorezidența gigantică este vorba despre un efect fizic care este folosit la senzorii de câmp magnetic. Și aplicația, de fapt, i-au luat mai mult premiu Nobel pentru aplicația în sine, pentru că înregistrările pe disk-uri sunt înregistrări magnetice și acest senzor a fost de mai bună calitate și a fost unul din motivele pentru care densitatea de înregistrare pe disk-uri a crescut. După cât am înțeles... L-ai cunoscut personal pe unul dintre cei care au luat Premiul Nobel și știi mai multe despre politica, sau să spun așa, istoria întâmplărilor uh, care au avut loc până la Premiul Nobel. Ne poți da. povesti mai mult? Da. Deci, um, despre Albert Ferab am o părere foarte bună ca om. Da? Deci, este o persoană deosebită pe care totdeauna l-ai interesat mai mult ca ceea ce face fizica să fie adevărată și să se bazeze pe niște lucruri reale și să promoveze știința. Deci n-a fost niciodată nici el nici Grunberg n-au fost interesați de numele renumele personal. Deci au făcut după o spect spectaculozitate. Nu a umblat niciodată pentru spectaculozitate și deci consider că de altfel și au meritat. Oricum, ideea este că descoperirea în originală aparține lui Albert Fer. Deci, în, în 1989 a apărut articolul în Physical Review Letters da. în care au măsurat magnetorezistența la straturi de fier și crom și la temperaturi joase. Ceea ce a făcut Albert Fer a fost cel care realmente a dezvoltat teoria și a pus bazele fizicii da. pe care se bazează acest efect. Da. Deci el a fost cel care a înțeles efectul fizic de proveniență, de altfel Teoria standard care este folosită pentru aceste sisteme a este teoria dată de Fer și Vale, mai târziu, prin 93. Grünberg, pe partea cealaltă, da? a fost articolul lui Grunberg a apărut un an mai încolo și a fost cel care și-a dat seama că efectul are aplicații practice, practice la harddisc-uri. Deci Dele a fost un o... an, relativ repede de fapt este cam la jumătate de an diferența de publicare diferă că dacă publici la sfârșitul anului și... și în ce an au fost introduse în hard harddisc-urile au fost introduse dacă nu mă înșel în 96-97 deci foarte aproape la mai puțin de 10 ani de la descoperire meritul de fel aici intrăm în partea de politică nu e primul premiu pe care Grunberg și Fert l-au luat da au luat premiul de la Academia Europeană de Științe, au luat pre diverse premii americane, franceze, și la absolut toate aceste premii au fost trei oameni care au fost nominalizați: Albert Fer, Peter Grunberg și uh, Stuart Parkin. Stuart Parkin lu lucrează la IBM. Și cel al treilea? Uh, și cel de-al treilea ce a, fost nominalizat. a fost nominalizat pentru faptul că există diferențe majore între ceea ce au propus primi doi, primii doi, și ceea ce s-a implementat ca un senzor în hardiscurile reale, și el a făcut toată munca ca să se meargă de la poziția aceea spre hardiscurile reale și au făcut pe mult să discute care este diferența de stil de cercetare între Europa și Statele Unite. În momentul de deciertă lucra la centru de CNRS, care este Centrul Național de Cercetare. Nu mai știu exact. Oricum, lucra și pentru Thomson, care pe vremea aceea avea înregistrări magnetice. A fost preluată și de Philips. Deci au fost un număr de companii europene care, care au pornit încerca. această cercetare. Parkin a pornit-o în IBM la vreo 2 ani după aceea. Dar termenile lui și presiunea și modul în care Eficient. A ataca problema cu așa o eficiență încât i-a depășit pe europeni și europenii erau foarte departe în momentul în care Stuart Parkin a scos primele rezultate și am aflat și eu pe ce mașină lucra Stuart Parkin și am rămas șocat. Pe ce mașină? Deci tu mai ai un pic de experiență, deci ce cam poți imagina ce ar însemna. Avea o mașină de depunere în vid, în care... Depunere de straturi subțiri. Depunere de straturi subțiri în care era capabil să depună aproximativ, să combine în mod aleator vreo 15 elemente. Tot, Absolut tot, uh, Fără probleme vrei să spui. Fără poți să le și într-o altă. Da, deci putea să depună orice combinații atomice între, între aceste elemente. Deci îți dai seama ce înseamnă să ai 15 surse. Da. Avea măști in situ, ceea ce înseamnă că putea să-și să construiască probele pe care să măsoare, și măsurătorile putea fi făcute, putea să facă, avea câmp magnetic, putea să facă măsurători electrice in situ. Deci, el pur și simplu și le făcea și le măsura tot în sistem, fără să le scoată. Și întreg sistemul era controlat de pe internet, de către calculator, și asta în timp ce el era la conferință în Europa. Echipamentul continua să facă probe și să facă măsurători. Seara controla echipamentul de la camera și de la ceea ce înseamnă că el putea rula aproximativ 2-3 sarge competi... de probe, în timp ce, să zicem, în, în, într-un laborator în Europa dura o săptămână, iar cu metodele care le foloseam eu în Groningen, ne-am luat câteva luni. Competiția era în a combinația. Potrivită de materiale Com Și competiția era prin era, încercări Prin încercări Încerci, Era o metodă a japoneză. Încerci diverse combinații Și vezi care îți dă rezultatul cel mai bun Asta ne aduce Înapoi de fapt la subiectul tehnic Al deci, premiului Nobel da. Ce reprezintă Înainte de a intra în aia ca să-ți dai seama care e diferența Prima încercare da. Care a fost uh, făcută De către Fer și Grumberg. Era fier -crom, fier, crom, fier, crom, fier, crom, fier, crom. Câteva straturi succesive. Straturi succesive de fier și crom. Așa. Uh, un cap de hard disk, așa cum a ieșit în laboratorul lui Parkin, suna în modul următor. Îți dau și toată partea de știința materialelor. Un strat subțire de tantal ca nice. să permită ca să aderență și creștere perfectă a straturilor Următoare. următoare după care urma un de, strat de iridiu mangan care este un antiferomagnet care este pentru fixarea unuia direcției magnetizării uneia din electrozi. După care au ajuns la concluzia că oricum chiar dacă îl fixezi, e bine să nu poți aplici o forță pe el și atunci era un strat de cobalt ruteniu cobalt care era din, datorită interacțiunii de schimb erau blocate cele două Cobalt erau blocate între ele. Peste acest strat, eventual, partea de sus de cobalt, ca să nu vină curentul în zona în care nu trebuie, era și un pic oxidată, dar asta e o tehnologie care a apărut în faza a doua harddiscurilor, după care urma stratul de cupru, electrodul activ de cobalt și din nou acoperit cu tantal pentru protecție. <laughs> și evident temperatura de creștere fiind foarte bine definită grosimile fiecărui strat având Precizie. variații în jur de jumătate de nanometru câțiva atomi, atomi. problema problem. nu este să zicem să-l faci atât dar să știi că vreau să mă opresc la exact 12 nanometri și dacă e 11 e rău în timp ce puteai să încerci 200 inițial sau puteai să încerci cu 1 tu ca, tu ca student la doctor știi foarte bine câte rabaturi făceai, câte probe probleme. Da, deci, pentru că nu au fost crescute la grozimea potrivită. Da, și deci cam asta a fost diferența. Deci el a putut să ruleze un număr foarte mare de șarje, un număr foarte mare de probe, astfel încât să ajungă la aceste rezultate. Să revenim totuși la S principiul fizic. Să revenim la principiul fizic, care e așa de simplu că... De altfel, unul din lucrurile pentru care lumea zicea că nu vor lua premiul Nobel este că, e, prea simplu. e așa de simplu. De altfel, este un, un adevărat șoc pentru oameni faptul că acest lucru s-a descoperit în anii 90 până la urmă. Adică așa de târziu, așa de târziu. <laughs> Ia spune care e principiu. principiul principiu e următorul. Hai mai. Stii, să să, să -ți fac o comparație campion de bate închipuiți că vrei să mergi cineva vrea să meargă cu mașina din localitatea A în localitatea B așa și are două opțiuni de drumuri unul e o autostradă și celălalt un drum de țară pe care el ia nu, problema este câte mașini pe oră poți să faci să meargă pe drumurile astea răspunsul e tot atâtea am câte în cap pe autostradă că drumul de țară nu contează Acum gândește că vreau să meargă cât, cât mai multe mașini din punctul A în punctul B, da. dar drumul merge numai, autostrada merge numai până la jumătate și e continuată cu un drum de țară. Și pe partea cealaltă unde era drumul de țară, da. drumul de țară merge numai până la jumătate și e continuat de autostradă. Ce se întâmplă? Pe autostradă merg toți tare, dar la limitarea mea. e dată tot de drumul de țară care e și pe o parte și pe cealaltă. Ceea da. ce înseamnă că în practică se întâmplă blocaje. Pe drumul Ei, care începe cu autostrada. Pe, pe ambele. Care... Pentru pe, că mergi tare pe autostradă până ajungi la drumul de țară și în cealalt nu pleci, că tot pe drumul de țară da, Acolo nu sunt blocașe, că pe acolo nu prea circulă nimeni. Dar nu, dar nu circulă. Deci ideea este exact. că nu, nu se poate circula. Da. În final în chipul... se circulă pe niciunul dintre cele două. Deci închipuiți acum că în loc de mașini și drumuri sunt electroni da. care vor să circule printr-o fir metalic. Așa. Rezistența electrică este, de fapt, o măsură a cât de blocați sunt electronii să circule. Și rezistența e mai mare când circulă mai greu. Deci când e drum de țară, avem... Dar ai un, un material, prin ce e cunoscut că e un material feromagnetic. Pentru că spinii atomilor, să iau de la bază, nu? Spinii atomilor de fier sau de alt atom care sunt, sunt aliniați și dau magnetic... Da, Chiar dar, atât, dar, dar, dar de unde apare spinul? Până la urmă, spinul atomic apare că, de fapt, benzile electronice sunt deplasate una relativ la cealaltă și ai mai mulți electroni care au un spin într-o anumită direcție. Având mai mulți electroni care au spin într-o anumită direcție, îți dau un moment magnetic. Dar în același timp se știa încă de pe la 1700-1800 că rezistența electrică proporțională cu densitatea de electroni. Ceea ce înseamnă că un material ferromagnetic da? are o conductivitate mai mare pentru anumite direcții de spin decât are pentru cealaltă direcție de spin, care are mai mulți electroni din anumit fel. Și acum închipuiți că pun doi ferromagneți care sunt magnetizați paralel. Electronii care conduc mai bine direcția preferențială de speed e aceea și în materiale și aia se autostrada, iar în starea când magneții sunt în direcția opusă, da, cel care era majoritar în primul material e minoritar în al doilea și se conduce prost. Pentru că e jumătate autostrada, jumătate drum de țară. Da. Exact. Aceasta este marea descoperire. Marea descoperire este că practic poți ca să uh, schimbi rezistența electrică a materialului, înțeleg eu, practic în spinii. Schimbând, de, deci pur și simplu ai cele două straturi magnetice. Fierul e magnetic, cromul nu e magnetic. Da? Și dacă materialele magnetice sunt în momentele paralel cu celălalt, rezistența electrică e mică. Și curentul trece. Și atunci... Curentul, rezistența e mai mică. Dacă ele sunt în direcții antiparalelă, rezistența e mai mare. Sună foarte simplu. De fapt, mai există un, an, un alt lucru care intervine aici, cum controlezi tu în ce direcții stau magnetizările astea? După că te știu, eu aplici un câmp magnetic și eu orientez într-o anumită direcție. Da, da, atunci se, ori... se orientează amândouă paralel, cum le obligi unul să meargă în sens opus câmpului magnetic. <laughs> da, interesant că sunt, vrei să orientezi unul în într-o direcție și pe altă în cealaltă direcție. Da. Și nu poți cu un singur câmp magnetic. Nu poți cu un singur câmp magnetic și dacă aplici două, ext un câmp magnetic rezultat. Deci tot nu merge. Tot nu merge. De fapt, aici constă partea de creativitate al lor. Că au descoperit cum să creezi așa o structură. Și anume, dacă ai un strat, să zicem, pui un material, un strat foarte subțire dintr-un material, cam de ordinul 1 nanometru. Așa. Între alte două materiale. da. Și Ceea ce se produce acolo, în stratul intermediar, da? e o groapă cuantică și apar nivele. Așa. Și, de fapt, dacă te uiți la densitatea de electroni, fluctuează periodic și, dacă fluctuând, trece și prin plus și prin minus. Și dacă alegi grosimea perfectă a stratului intermediar de crom într-un anumit domeniu, da. se obține așa zisul cuplaj antiferomagnetic. în care o, preferențial electronii se cuplează pe starea antiparalelă. Automat. Și deci se cuplează automat pentru grosimea aia, la grosim 0 sunt cuplați paralel, la anumite grosimi sunt antiparalel, mai, mai încolo sunt paralel, mai paralel și o scelație expo exponențială atenuată. Deci, practic, dacă construiești structura asta de sandwich, da? un material magnetic, după aceea materialul ăsta care nu. se comportă cu antic, stratul ăsta care S -s se comportă încă magnet. un uh, material magnetic, trei straturi, da? uh, electronii din cele două staturi magnetice se vor orienta întotdeauna antiparalel dacă alegi grosimea stratului intermediar corectă. Deci așa acesta este efectul denumit de... Da. Nu poți să le mai faci paralele după aceea, spinii celor două. Aplici un câmp magnetic care le trage pe amândouă în aceeași direcție. De asta se comportă ca un senzor. Ele, în mod natural, vor să stea cuplate pe sens invers. Când aplici un câmp magnetic, ele se vor orienta dacă scâmpul magnet este suficient de mare, atunci îl orientează pe amândouă în aceeași direcție. asta, asta constă faptul că e un senzor. Trece pe deasupra bitului pe hard disk, bitul aplică o forță, materialele se orientează. În practică, tehnologiile moderne, să zicem, de fapt, acestea sunt cuplate la un unghi de 90 de grade între ele și de... Forța care apare, apare o forță de torsiune și se rotește și atunci răspunsul e liniar funcție de câmpul magnetic. Dar acum deja eu le consider detalii tehnologice. Cum să transform? Deci răspunsul inițial e o memorie magnetică. Când aplic un câmp destul de puternic, le orientez paralel și am șters informația inițială, câmpul se reduce la zero, revin la starea antiparalelă. Și practică asta În este practică, ceea ce folosesc tehnologii performate ca să obții un răspuns liniar, dar Deja aia e... Nu, eu zic că e de ajuns aici, au fost deja detalii tehnice suficiente <coughs> pentru ziua de astăzi. Andrei, am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Am discutat pe larg despre filmul nou de fizică, cu foarte multe detalii tehnice și cu un spirit combativ. E bine, nu, de deci ce bine să fim întotdeauna critici? Exact. Îi așteptăm pe ascultătorii noștri și săptămâna viitoare și le urăm o săptămână plăcută. O săptămână plăcută!